Capitolul 2. Zânele În noaptea adâncă ce s-a așternut peste întreaga fire, liniștea din jur nu este întreruptă decât de micile zumzete felurite pe care le fac gângăniile și vietățile pădurii în goana lor neostenită după hrană. Deodată răsunară trilurile neasemuite ale privighetorilor ce și imnurile lor de dragoste, umplând văzduhul și împrejurimile cu melodiile lor prelungi ca de vrajă. Dar de la un timp au tăcut și ele O liniște desăvârșită se înstăpânește peste întreaga pădure E tăcere de plină, toți dorm acum în pădurea fermecată În căsuța pădurarului, din ceasul cucuc, acesta apare și articulează De 12 ori cucu vestind miezul nopții Cele 12 sunete repetate o deșteaptă din somn pe Viorica Copila vrea să adoarmă din nou, dar ce se aude oare? Așa deodată în camera alăturată a părinților? Acum, în toiul nopții, în liniștea odăi răsună în surdină venind de alături o muzică dulce, suavă ca de vis, ce umple văzuhul cu sunetele ei ca de harfă. Viorica se ridică brusc din pat, uimită, se freacă la ochi. Să-i se fi părut oare sau visează? Asculta atentă. Muzica dulce se aude și mai deslușit. Dinspre camera părinților străbate o lumină albastră-aurie și mai uimită, Viorica se dă jos din pat și, deși e numai în cămășuța de noapte, ea se apropie tiptil, uitându-se prin crăpătura ușii întredeschisă. Și ce vede Viorica uluită? Alături de leagănul micuței ei surioare Mirela stă minunata să zânelor și în jurul ei alte șase zâne, una mai frumoasă decât alta. Toate strălucitoare, luminând camera cu scânteietoarele lor, straie neînchipuit de frumoase. Zânele au venit după datină să aducă daruri și urări nou născutei micuței Mirela. Creasa zânelor este încă și mai frumoasă decât fiecare dintre cele șase zâne, atât de frumoase și ele, și ea este îmbrăcată cu o minunată roche azurie presărată toată cu nestămate, iar pe cap are o diademă scânteietoare de aur, bogată încrustată și ea cu diamante ce își împrăștie în jur razele lor ce scânteiază. Fiecare zână ține în mâna dreaptă bagheta magică în semnul puterii lor miraculoase. Creasa zânelor privește cu drag la micuța Mirela cum doarme în leagăn și le spune în șoaptă zânelor cu glasul ei melodios. Repede, repede, surioarelor, aduceți în dar urările voastre micuței nou-născute, până nu prinde de veste vrăjitoarea cea rea din văgăuna cea adâncă plină de jivine din pădurea blestemată. Știți prea bine că ea mereu zădărnicește binefacerile și darurile noastre. Singura ei bucurie este să facă rău și pe unde trece ea și iarba se usucă. Dar din fericire, la primul cântat de cocoș, puterea ei piere și astfel noul născut poate fi ferit de răutatea și de uneltirile ei răzbunătoare. Și vorbi întâia zână îmbrăcată într-o splendidă rochie roz pal presărată cu safire. Iată, eu îi dăruiesc Mirelei frumusețea, ea va fi neasemuit de frumoasă, va avea o pieliță albă și fină ca spălată cu lapte și miere, ochii albaștri ca azurul, părul bălai ca aurul. Corpul îi va fi mlădios și înalt și va avea un mers grațios. Mirela va fi gingașă ca o roză de mai și va fi iubită și admirată de toată lumea. Zicând acestea, întâia zână atinge cu bagheta magică leagănul și pe Mirela. În acest timp se aude din nou melodia suavă de la început. După ce și-a rostit darul, întâia zână se dă deoparte. Acum se apropie de leagăn cea de-a doua zână și grăiește cu glasul subțire învăluitor. Eu îi dăruiesc Mirelei multă inteligență. Această copilă va învăța cu ușurință, va avea o memorie uimitoare, va iubi învățătura ca pe o hrană mult râvnită și cartea îi va fi prietena cea mai nedespărțită, cea mai îndrăgită, cea mai apropiată. La fel se dă deoparte și cea de-a doua zână de îndată ce a rostit aceste cuvinte, în timp ce răsună în surdină melodia ce însoțește darul fiecarei zâne. Cea de-a treia zână vorbește ea acum. Eu îi dăruiesc acestei copilițe cinstea și vrednicia, podoabele cele mai de preț ale frumuseței și ale inteligenței. Mirela va fi harnică, destoinică, va iubi munca și va avea spor în munca ei. La fel ca și celelalte două zâne, dinaintea ei și această zână atinge leagănul și pe Mirela cu bagheta ei magică, în timp ce răsună melodia suavă. Acum e rândul celei de-a patra zâne. Eu îi dăruiesc Mirelei bunătatea, fără de care nici una din însușirile ce i-ați dăruit, dragi surioare, nu ar avea preț. Bunătatea inimii ei o va face să șiubească -și semenii, să-i ajute să le fie devotată. Bunătatea ei împreună cu vrednicia vor face să strălucească și mai mult însușirile alese sufletești pe care ea le-a primit în dar. Și această zână atinge cu bagheta magică leagănul și pe Mirela, apoi se dă deoparte în sunetul melodiei dulci. Cea de-a cincea zână își rostește cu elandarul. Eu îi dăruiesc înțelepciunea de a înțelege adâncimea întâmplărilor și a faptelor, de a ghici firea semenilor. Mirela va aduce bucurie și pace, înfrățire și împăcare între cei din jurul luminând mințile celor întunecați de ură și învrăjbire, împăcându-i, înseninându-i cu zâmbetul ei fermecător și prin devotamentul și răbdarea ei, prin pildele ei pline de înțelepciune. Cea de-a șasea zână, ultima, își șoptește și adarul. Eu îi dăruiesc talentul de a desena și de a picta cu măistrie, astfel ca sub penelul ei să apară viu tot ce va picta Mirela. Dar vai, în aceeași clipă se aude deodată un bubuit înnăbușit, dar înspăimântător. Se văd fulgere scurte și un fum negru cu miros necăcios de pucioasă umple întreaga odaie. Și iată apărând pe vrăjitoarea cea rea din văgăuna cea adâncă. Pe un număr al ei stă o buvniță, iar când vrăjitoarea cea rea vorbește, din gura ei ies șerpi, șobolani, broaște, păianjeni. Dar creasa zânelor, cu bagheta ei magică, pe măsură ce țâșnesc aceste urciuni din gura vrăjitoarei, le înlătură, făcându-le să cadă la pământ morțite. Vrăjitoarea cearea e mai urâtă decât muma pădurii, e îndoită de șale și n-are decât un singur dinte în gură. Ea se sprijină pe un toiac noduros cu măciulie de spini în semnul puterii ei. În jurul acestui toiac stau încolociți doi șerpi ce șuiera ascuți cu limbile lor despicate o trăvitoare. Vrăjitoarea cearea e furioasă și țipă cu un glas strident șuierător, care va să zică așa Nu m-ați poftit și pe mine la sărbătoarea darurilor! V-ați ascuns de mine, mielușelelor, drăgălașelor, hai!" ca să fericiți un pui de om, acest dușman al meu dintotdeauna pe care îl urăsc de moarte. Ați venit pe furiș ca să-l fericiți cu toate darurile și harurile pe care voi le stăpâniți din belșug. Nu, nu, nu! Nu va fi precum vă doriți! Nu! Am zis nu! Eu nu îngădui așa ceva! Nu se poate, îi urăsc pe oameni, căci ei îmi ucid fără cruțare ligioanele mele cele mai dragi, șerpii obolanii păianjeni. Oamenilor, eu le poruncesc să fie răi, dușmănoși, să se urască între ei și să se învrășbească, distrugându-se unii pe alții până vor pieri cu toții. Unul să nu mai rămână. Eu le fac aceste nimicitoare daruri, eu le șoptesc și îndemn la rele ca să piară toată seminția omenească, să piară. Asta voiesc eu. Oamenii trebuie să se chinuiască între ei, să sufere plângând amarnic, să cadă în greșeli atât de grele încât într-o clipă de nechipzuință să li se enimicească toată truda lor de o viață întreagă. Să-i văd zvârcolindu-se, mușcând pământul de disperare, iar eu să privesc fericită distrugerea lor, căci asta e singura mea bucurie, pieirea lor. Blestemați fie oamenii, să piară! Ha, ha, ha, ha! Iar voi? Voi vreți să-i fericiți! he, he, he, he! Noră că mai sunt și eu pe aici, mielușelelor. Și ori de câte ori prinde veste la timp, vă strigne nesăbuitele voastre urări de bine, darurile ce le faceți puilor de om. Zânele, înmărmurite, se strâng la oaltă, de o parte nespus de măhnite. Vrăjitoarea aceea privește spre leagănul mirelei și râde înfricoșător. Ha, ha, ha, ha! ha. I-ați dăruit mulțime de însușiri, din nenumăratele însușiri pe care voi le aveți în stăpânire din belșug. Ce să spun? Ați copleșit-o! Oh! Am venit cam târziu, ce mai pot face eu acum? Cum să zădărnicesc dărnicia voastră nemăsurată?" Ea smulse cu ciudă mai multe fire de păr din capul aproape pleșuv, dar deodată ciuda ei se transformă într-o bucurie dușmănoasă și, pe măsură ce vorbește fața, îi se strâmbă de satisfacție și râde bucuroasă vrăjitoarea. Așa, așa, așa, așa, așa." Și cu glas veninos profetic zice, Nu va fi pe voia voastră, nu!" Vroiesc ca darurile voastre, acest belșug de daruri, toate, să o facă mai nefericită pe Mirela, decât dacă nu ar avea niciunul. Pe măsură ce, pe un ton bat jocoritor, enumeră darurile ca de vrăjitoare privește pe rând la fiecare zână care i le-a făcut mirele. Hehe! He. Și frumusețea și inteligența, vrednicia, cinstea, înțelepciunea, bunătatea de a împăca pe cei învrășbiți, îi va stârni mirelei voastre, nenumărați dușmani și mai ales dușman ce crunte, aprige, uneltele mele, care o vor urmări cu ura lor neîmblânzită. Neîncetat Mirela voastră va avea de luptat, cu prostia, cu ura, cu răutatea plină de cruzime asemenelor ei, invidia și necinstea celor rele și dușmănoase, cu trufia și necontenitele prigoniri din partea celor leneșe îngânfate răzbunătoare. Vai, cu ce încântare vorbește acum vrăjitoarea ceara și la fiecare nouă suferință ce ea o dorește Mirelei izbește cu toiagul în pământ, cu putere în timp ce șerpi șuieră. Va suferi Mirela voastră cumplit, asta îi doresc eu. Se va pleca de durere și deznădește căpșorul ei cu bucle aurii, se va îndoi sub povara nedreptăților. Trupușorul ei, zvelt și mlădios, cei ați menit, vor plânge de durere și nefericire ochii ei albaștri ca azurul. Ha, ha, ha, ha, chicotește împrelung vrăjitoarea. Ha, ha, ha, ha, aha. Și eu mă voi bucura, nespus de mult, privind cu bucurie la suferințele ei, că din pricina cinstei ei, a nemăsuratei încrederi în semeni ei, Mirela va zăcea greu bolnavă. Eu o blestem să zacă de o boală îndelungată ca să se chinuie groaznic. Și dacă așa, nimic nu se va alege de toate însușirile ei, nici măcar de talentul ei de pictoriță. Va muri Mirela, distrusă chiar de acelea pe care ea le va fi ajutat. Am zis. Și așa va fi precum am zis, căci tot eu sunt mai tare decât voi toate. Să știți. Vrăjitoarea ceara privește cu dispreț și îngânfare la zâne, apoi ea face un semn cu toiagul ei noduros. Bufnița scoate un țipăt jalnic, șerpi șuieră, întinzând capetele lor turtite și scoțând din nou limbile lor veninoase despicate și cu licăriri verzui. ca deschide măciulia de spine a toiagului ei și scoate un praf pe care îl presară deasupra leagănului Mirelei și râde maștera din ce în ce mai satisfăcută. În acest timp se aud sunete stridente, înfricoșătoare, țipătul cuvelei. Cu un semn al toiagului ei, ea le deșteaptă pe urâtele ei lighioane amorțite care încep să tropăie bucuroase în jurul ei. Vrăjitoarea li se adresează cu dragoste. Haideți la mama drăguților! Și dispare călare pe mătura pe care a venit urmată de ciudatul ei cortegiu de lighioane în timp ce se aude din nou același bubuit înăbușit. De cum a dispărut vrăjitoarea cearea, apare iarăși în odaie lumina dulce albăstrui aurie dinainte de sosirea ei. Zânele stau împietrite de durere și deznădejde, dar creasa zânelor le vorbește blând. Nu fiți atât de mâhnite, surioarelor! Din fericire, eu nu mi-am rostit încă darul și voi putea astfel să îndrept măcar în parte răul făcut acestei copile de vrăjitoarea rea. Creasa zânelor se apropie cu dragoste și duioșie de leagăn, privind lung la Mirela în timp ce vorbește, copilă nevinovată. Îți voi dărui cel mai de preț dintre daruri!" cântul, ce îmblânzește până și fiarele. Mirela, vei avea o voce ca de privighetoare cu care vei înfrânge cele mai crunte dușmânii Vei spulbera cele mai înverșunate invidii și nu vei muri. Nu, scumpă Mirela. Din cauza încrederii tale, nețăr în cinstea semenilor tăi, ci doar vei zăcea bolnavă. Numai atât pot face pentru tine, dar vai, Mirela va trebui să zaci bolnavă timp îndelungat. Doar luni și luni de suferințe, de boală greate, vor elibera de blestemul aprig al Vei trăi, Mirela, trebuie să trăi. Mirela, pentru bucuria semenilor tăi. Te va salva un om, tot atât de bun, de cinstit și de înțelept ca și tine, Mirela. Și după însănătoșire, vei cânta încă și mai frumos, Mirela. Și din admirație pentru cântul tău minunat, vor înceta de a te mai prigoni dușmancele, chiar și ele te vor admira. Și te vei bucura de prețuirea tuturor celor ce ți vor fi ascultat cântul, Mirela. Vei fi o cântăreață vestită, Mirela. Așa va fi precum hotărăsc eu. Rostind aceste cuvinte, creasa zânelor bate din palme și iată că vin în spor patru porumbei albi, ce duc pe aripile lor o casetă. Creasa zânelor ia caseta, o pune în leagănul Mirelei, ia o cheiță de la brâu, descuie caseta și din ea scoate o carte groasă cu scoarțele de aur. Din această carte vei învăța maestria cântului Mirela, mai șoptește creasa zânelor, apoi scrie un bilețel. Păstrați cu sfințenia această carte, în ea e tot viitorul și fericirea Mirelei, zicând de acestea ea pune caseta cu cartea și bilețelul în leagăn. Din nou se aude muzica dulce, suavă de la început, apoi sunetele melodioase asemeni clinchetelor de clopoței și sunete dulci ca de harfă, retrăgându-se din preajma leagănului, părăsind odaia daia, zânele șopte sperând. Adio, adio Mirela, adio! Afară, în noapte, răsună în cântatul cocoșilor de ziua. Viorica a ascultat și a văzut totul uluită. Se freacă la ochi, plină de uimire. O clipă stă gânditoare, apoi șoptește. Zânele, vrăjitoarea cerea. Și nu știe ce să creadă. Se urcă în pat, culcându-se. În timp ce a țipește, ea încă mai șoptește. Zânele, vrăjitoarea cerea, Zânele. Și a doarme adânc.